بسم اللہ الرحمن الرحیم من هو حقیقتن ولم يقول اما حقیقتن و اما مجاز مخ کے مصنف مطن کے مطن ذکر کا سم الاسناد بیوی من هو حقیقتن عقلیتن دا اکلیو جو ہوا تاستماوی رو چچوں حقیقت عقلیہ مجاز عقلیہ تا پیسنات کے رازی حقیقت ہے و ہے دا فینو او حقیقت را لغویہ دی. او مجازي لغویہ د طورپېن کې راځي اره زموږه ترزیه او د معنا او د نسبت سره متعلق کېږي نسبت ته متصېب کېږي او دې بل باندې شې متصېب کېږي طورپېن د کال پاس ته متصېبيږي د کال پاس په پا معنا کې حقیقت ته ورګېږي مجاز یې د تعلق د لفظ د جوهر او د ماده سره د دې بل تعلق چې طورپېن کې کوم نسبت ته دا غیر سره حقیقت یاقلیه او مجاز یاقلیه ما جنکم طرز اختیار کنه من ہوئے منو حقیقت عقلیه او ادا شنو چې اما حقیقت مهمه مجازیه به حقیقت یا مجازي دیگه دې خبرته اشاره په ان شاء الله اور بس تاریخ روان دی جو حقیقت عقلیه نو دا هغه ته اعتبار سره بعضی سیزونه داسره ځیننه حقیقت نه مجاز دی اګه تاوی چې اما حقیقت نه مجاز نه به حقیقت یا مجازي دریم قسم کې دی نشي په عبارت سره دا سي اختيار کړي دا غو نه دا مکوم شي چې بعض کلمون لا سي دي چې نه حقیقت ته نه مجاز پته خاصم دا غې دا تاریخ شي او غیر ما هو لهوته نه مجاز او چې نسبته د این حقیقت او أنفрамوه منتظم و انعلاقت. حقیقت لزنف glorious فئل دیمائنار و انفرد بر��. بالفعل verändert. منتظم انند آزف مhesلfolه ولانه فقالوه anف prompt الزال فإثانه و جسمن. ليحاض دا او أنفر اصطور عنا مجاز دا نط realization. و حلما ان ا advis language کبالو و ان seminيوا مماغ كرانا رض مع صرت انشغل رض و قطيرا قالوه حسن الصرابات ككلنا الحيوان جسما لكزم غذا كل شو الحيوان جسما حيوان شيء جسمه رزده جسمه نفلدنا شيء اذا انت هل ترى ها ككلنا اسنا جسم اسنات شيده دان نفلد دان لحاظا اللہ دیکھے جکم اسناد دیں نا حقیقت تو انو مجاز دیں نا پا حقیقت متصف کیجئے نا پا جازو پا مجاز سرم متصف کیجئے و جعلن حقیقت والمجازہ سفت الاسناد دون الکلامی لینن لتساب الکلامی خبر چھئے اشکال پر بجالت ادا حدہ کلام سے پر پکار دی کلام پر حقیقت پر حقیقی مانا کیلئی کلم مجازی ندا حدہ سکت دیسنا دو بر ندا حدہ اصل کے اصل خبر دارت یا کلام کې کوم کلام په متسقه کې به بل <سؤال> واسطه حقیقتاً چې په متسقه کې یا ته اسناد او کلام به واسطه اصل <سؤال> ثبت د اصل ثبت دی او کلام په متسقه کې بل واسطه په واسطه د اسناد سره دا اسناد په کلام کې موجوده چې کله اسناد دغه نسبت په متسقه د کلام تر افین او رتمین بمزجو متسقه نو کلام په متسقه د اسنار خبرم د انډرا نو ماته ندی وینه مجهز او حقيقه صفته د اسنار پر غوړو کنا نهونه ګرځي چې صاحب د مفتاح ګرځولي که څه که چې مفتاح کې هو د کنا صفته موږه اداري صفته هو بل واسطه ا د دې صفته بلا او چې اصل نه چارې صفته د ګرځي دا صفته وګړه ا د کلام لپاره موږ د ګر صاحب د مفتاح خبرم وجال الحديث بالمجاز او بالدحه حقيقه او مجاز صفه الاسناد صفه استار نو الكلامه من الكلام سنجي په مفتاح دي لامن لامن اتساع فالكلام بهما ذکا اتساع دکلام بهما په حقيقه او مجاز سره نمو به اعتبار دا خود به اعتبار داسناد سره دا خبر ختم بل اشكال لري چاله کده بیان کړه علي دا هو د بیان سر تعلق ساتي د سر تعلق ساتي د علم د بیان سره تعلق ساتي دا په هغه په کاره د ژوند کې راولل نو هغه هم د مسل هغه د کله د دې صحیح ځای چې د صحیح بیان ځای د علم البيان علم البيان پنځه سالي ډول په کار مینه دا بینې جوه پکه علم البيان کې بیان دمانی لہذا بیان اپو دتا لهوینه د حقیقت سره کې بیان حقيقي معنی سره کې کلم مجازي معنی سره کې کله کې نه معنی سره کې علم البيان کې د اخر خبره علم البيان حاصل داري چې پاګه کې یو مرته مختلف اندازم روايت کنه په حقیقت سره کنه په مجاز سره او کله کې نه یې سره مدخل اترول پتام خبرم تعلو کې دا وی سره تعلق څه تا خو زیات تعلق لري سره زه کدا زیات تعلق لري سره د مونږ ویل دي چې په دې کې په علم المعاني کې احوال د لفظ پیژندل شي په لفظ پیژندل شي او دا د او د لفظ د احوال دا صفت د اسناد د اسناد ترسیج متصقی الفاز دا مشدد او د مشدد الیه د چون کې په علم معانی کې احوال د لفظ بیانېږي اعداد احوال د لفظ اعتبار سره رول دا صفت د اسناد ده او اسناد څخه دچاره ده لہذا دا صفت د شاشه هغه زله خبره شو کناځه ما واست او ستو ته یم او څنګه زما بښنتې زما هذا سي قد اسناد به من صفته للفظ لهذا ذا سي قد جاشه للفظ عموم يورب به احوال اللفظ العربي الذي نهايه يطابق اللفظ المختزل يطابق اللفظ المختزل حالا اما هذا فبعد هذا اغيث لنتعلق تشتاغينا انكار ال تكوين ان شاء الله لدي جزء بحثي بحسبه لحجج او دمجات لغويينه تغيب بحثت لكيه جن لغويين او اذا حمار على او مجاز الاكلين في علم المعاني في علم المعاني لانه هو من احوال اللفظ ذا فاللفظ ليس يدخلني في علم المعاني هو داخلي في تشاگی في علم المعاني فالفعل داخلي في علم المعاني وهي الحقيقه العقليه ذا تاريخ توثق مكتبه مدره متطوره درست تاريخ جدايه الفعل او معناه الى ما هو له عند المتقلم هِ اللّا هِ رِي دا تاریف دا تاریف بطیع کے اسناد الفیل او ماناہو الاماہو لہو عند المتقلم هِ اللّا هِ رِي دا تاریف تاریف حاصل داده چه اسناد فیل لفیل نمرات فیل استلاحی دیو چپائه کی نسبت حدث زمان ویدلی سیزن اپکے موجود دیو زکر فیل پر مانا دا مزدر ان رجیل تا پر مانا دا مزدر فعل <سؤال> استلাহিده کنا مراد د صرفیانه د ک پیل <سؤال> استلাহিجه غنده چې پای کې نسبته حد زمان ماضی مضارع و غیره راټول <سؤال> مراد ده کدا اسناد او نسبت تولید فعل <سؤال> یا د معنا د پند معنا د پند مراد شی وي پیله لکه شو اسم الفاعل والمفعول چې صفت مشبهه اسم تفضیل و غیره ده د معنا د پیل اسناد دی یا د پیل اسناد دی الانه هغه لغو چې دا پیل یا شی په دغه طاره ثابت ته دغه طاره ثابت عند المتکلم په اعتقاد د متکلم کې په ظاهر په اعتبار د ظاهر حال ظاهر حال د متکلم ته چې وګوري دغه پیل یا شی په نسبت د کشته کې او دا د دغه دغه طاره وی دغه دغه نسبت د دغه طاره وی نو لہذا د په لکه چې شی حقیقته عقلیه حقیقت دی اسناد نظری کی اسناد حقیقت عقیلی اسناد نظری حقیقت عقیلی والے اسناد یوه رافلیا شايفل چند دغه شه د فاراوته د تاکید کی هم اک کښه ته نسبت کو ساده مثال ما پښتو کې ډاکوالی درکړل خلک بالټه ډک شوږي ډاکټره هم نرم برادره او قرآن ان یو فل دیو د نړۍ بجټه کې ملته نسبت کوولش مثالونه بلښه ان شاء الله رسول الله صلی الله ارابیک بلاشیدی غرازی نئی دارید به حاصل توقع شرابات و سرواچ وضاحت بش وی ہا الحقیقه الاقلیت اسناد ال پہلے اسناد الاصلاحی پرلی امانہ ہویا دغه معنا دے معنا نه مراد شوه پن یعنی کلمہ مصدر مصدر شو اسمه اسمه الفاعل. اسم تنویر هاي اسم اسم الفیل اسم الفیل شو المقوله مفعول شو وصفه المشبههه صفه مشبهه شو واسم التفضیل اسم تفضیل شو ظرف و ظرف شو ال ما دبن مراد جار مجرور شو ال نجار مجرور گوری پخپل اپ آنی ده ده اثنان نگی یا سنطح سویچه ده فداری اثنان کی فداری پیعتبار ده مقدر سره اثنان کی زیدن فدار ده فدار نزبت چاہتاو شه او ده پیعتبار ده مقدر ذرد نم راده متعلق ده ذرد ذکر ده ذرد مراد پی متعلق ده ذرد مجاز مجاز ذکر دی ده ذرد پی مراد متعلق ده سالی ده په اسن د پندې ا د شیوه بیل را مذكرات او ا ا لشیه نه غره د شنه دی علما ته ا لشیه اغه شیته هوا زمير را دي ریټه شیوه پندا هوا چې دته یې شیوه پله هو ثابت لاله کشه لپاره الی ذلک شی نه هو ثابت ته الی ذلک شی د کشه لپاره مثال نه د رګین شارح کلفا لبی ما بنيله له لکفایل چې شو پې ما بنيله په ما که هغه له هو چې دده د پاره دا د پاره دا او ال ازد کړی تاوی زرہ با زید و نام را گا زید والکٹی گا و نسبت کو زید او داد زید دپارا دیس تا فنیز با نداکار کل چارے زید نداسی شو حد دان اسنات کم اسنات شو حقیقتی حقلیش زکت داد زرد زید دپارا زید تا منصور و المفهول و کلم افکل فائلی و المفهول ورپسی که لیک مفهول شو مفرد میشه فینا طال سر که بنیله حجی فل در پارجو کشی یا کل په دو واقعشی والد خړلی بنیله حجی فل در پارجو کرشی لکن هو زریبا عمرو او دا دا عمر والد فل است او زریبن نسبت چا دغو زید دمجهود اول واقعشی مست بالنسبه په د باندې یعنی من فین زاربیت الزیت زاربیت په بار دزیت اور نسبتم د تا کو انده کوم شو حقیقت عقلی شه امر عند المتكلم ده دي متعلق بیانی کیدا ده چا سره متعلق ده بده وی دا له سره یو تا سماج له سرهونه متعلق کی اله ما سبت له یا استقر له عند المتكلم اسناد د پیلا شی به بلوشی اله ما ارشدہ سبطله سبطله تي ناپل دارل لپاره سبيك سبت په پیله شېفل سابتي که تاسو نیګه سبطله چې د عند المتكلم من عند المتكلم چې کوم له پیل پیل <سلام> متعلق ده سبطله یا مفرد ته استقرار څه چیرته واسي نو عند المتكلم داګه سره شي متعلق امره زه تعالی متعلق بكم بقوله وبهذا دخل فيه کدی سره داخل شتي هي په تاریخ کې مطابق الاعتقاد هغه مطابق د چا سره الاعتقاد سلیور صورتونه ان شاء الله راضي ده ددی سلیور صورتونه راضي دی علي حقیقتي عقیده پر صورتونه راضي نه د پکو صورت په اشاره خپل باندې راضي نظر ته کې له کو خپل زباني وکه په اسی مته وی دخلاقه تاریخ کې داخل شو ما او صورت ته مطابق چا سره د الاعتقاد سره دون الواقی اوغا مطابق اچھا سننے دوا کیسے اگر مستریا کے ساتھ مستر کا آنا اگر مانی کی دیا ہے اسی لیو اسو دیکیت سر آغا داخل چھو دیکیت سر آغا سشو داخل چھو اوچی کم دوار سر مطابق تین اوغا تیز ظاہر چھوئی تیز ظاہر کے دور پسی آئندہ کیوئی تیز ظاہر دوا کیا راگانا تیز ظاہر نمرا نو اغبا مرسره پر کسی را داخل <سؤال> شی صرف آوه خوداقیل شی کم مطابق دیعتکات سره چی فی ظاہر ہوئی نو را مراداہیل شی کم مطابق دیچا سره ورسره ورسره دیواقیی سره سره مطابق دیعتکات دی متقلم سرم مطابقی نو اغب تاریخ پسی شی داخل شی لیکن جی پر قلینات جی بگر نسخات و نسختر او البته چې کوم صرف د واقعې سره مطابق ته اتوږي ځکه چې متکلم وي هند متکلم وي نو هغه ته ودی چې صرف د واقعې سره مطابق ته هوځي او صرف څرګندوي چې صرف د واقعې سره مطابق ته څرګندمره ولاکه چې د واقعې د اتکاتر مطابق ته شي نه هیڅ نو خاصنه خدا ساده دا دا چې بعض سورته بعض دو سورته نه داخلي کید سرداخلیږي او دو سورته هغه کید کی سرچگی داخلي او موږ دو سورته نه دیکه سرداخلی شي دو سورته باګه سرداخلی چې دواړه صحیح سلوک انا ته دولت اشاره بعض دا کړه بعض نه کړه او به ها دا پدې کی سرداوی داخله داخل شي په بری تاریخ کې مطابق الاعتقاد اج مطابق دچا سا <تصفيق> دون الواقع صرف اج سر دو واقع صرف فقط سول لکه دون الواقعات فقط صرف او بیر داخله داخله ماشي لہذا جوار ظاهری نه باغي دا داخلي غام حقيقه عقلييه دي فظاهري فظاهر حال دم تکلم کي صحیح ظاهر حال دم تکلم کي وهو اذا متعلق وهو من ظاهر مراد ظاهر هوا کي کي پنیس دم ظاهر حال مراد ظاهر حال متكلم مطلب, مطلب, مطلب, مطلب, مطلب, مطلب, مطلب, مطلب واقعي هي کی واقعي کی تنیس د متکلم دینه مراد واقعي په ظاهر ظاهر حال د متکلم ته چې واقعي ته ووري او ظاهر حال د متکلم ته ووري نو د ظاهر د دعو سره لګي خبره زموږه ترش کیږي نو هوتیه علاقه ولوی ذم متعلق به کلمه لهو ده لهو ده متعلق په لس بحث ترسره متعلق ته و به هي ادخول په ظاهر کې سره داخل شمع لا یطابق مطابق د آلو و دې په دې کې ترې ته خل فيه دا هیڅ په داری کې صحیح شه واكې سره وی او واكې سره مطابقو, مطابقو؟ ني چې په ظاهر ولید کې څرا أغ داخلو چې کم د مال <سؤال> یطابق الاعتکاد خندي او کم چې کم مطابق د چا سره کی سر ناپاکه شو داخلو شو هم ځه هم تراله تر او هغه په کې داخل شکم چې مطابق د سر سره ده د واقعي سره ده اگر چې مطابق د اعتقاد سر نه په ظاهر چوي چې کوم د مطابق د واقعي سره داخل شي اگر چې مطابق د اعتقاد سره نه دي امره تعالی هغه او بل ده چې ظاهر ند دواکې سره مطابق دی ند دواکې سره مطابق دی ند د اتکا سره شری مطابق دی به سره مطابق ند حاجی نو هغه پقم ور سره هغه داخلي کې سلور صورتونه راځي ان شاء الله شاید دواکې سره مطابق ته او ند دچا سره مطابق ته هغه پقم لا ښه ظاهر حال کې دا په دیشره پردي اگر چې د واقعي او د اتکاع سره مطابق نه ده نو هغه په تاریخ کې شي داخلږي ځکه څلور صورتونه برابرې چې نه د واقعي سره مطابق نه نه دي اتکاع سره مطابق یو د دعو سره مطابق دي یو سره مطابق دي بل سره مطابق دي صرف د اتکاع سره مطابق دي صرف واقعي دي دی کې تر هغه صورتونه داخل شي چې نه واقعي سره مطابق نه دي سره مطابق د دې شینه دی. نو دابا څلورم سورته اغم داخله په دې تاریخ هو بکول مالا اتابق اعتقاد. چی اعتقاد چی او هو اينا متعلقا بكله او به يدخل ما لا يطابق الاعتكاد چې اعتکاد سره مطابق نه دي امر هم درا چې دغه جن مطابق نه هغه کې داخله هغه دوا کیسر مطابق دی يا دوا کیسر مطابق نه دي امر هم درا بیا ان طریقې داخله ول معنا او واضح وضاحت دا شو عادل مصنع او اعطى مرجع على المتعشبه اسناد الفيل هي حقيقه <تصفيق> هي حقيقه هي اسناد الفيل اسناد الفيل ومعناه ياد معناه الفيل الى هو يكون هو شيدا الفيل يا شبيب الفيل ونمره الفيل يا شبيب الفيل يكون هو شيدا الفيل يا شبيب الفيل لهذ الكشره ترى ان المتكلمين نفس فيها فذا حال ظاهر حال في هذا المرحله یوفم من ظاهر حاله فهمیږي ظاهر حال دو متکلمنا و ذالک دا و زه حت ظاهر حال د څنګه فهمیږي چې اگر فکرینه قائم من نکړه چې دنه معنا مجازي مراد نو کوه شه چې دا د کوم نسبانه د فعل د دې لپاره چې اگر پرینه پدې قائم من نکړه چې نسبت مازی تو کوه او د مجازا نه زه پدې فکرینه شوجیرا کړینه قائم من نکړه نو کوه شه دا کشه دا استمالی وذالک او ذااهر حال مطلب داشب الله ینسب کرینه دالته دچې نسب ما هو دا کوم شی ته نسبت دا غیر ما هو له وې پرې باندې دا غیر ما هو له هوده پی مانه کوم یی لهو تعریب کرا غې الامه هو لهو مې له مطلب مخدد ته د دې د مطلب چې د خبرګر دی د اقتصابگر <تصفيق> دی په باندې حملې کې د دې څه مطلب دی مده په باندې ځان کویا د دې د پر کېبل مطلب دا چې د اقتصاب کرا تلشي او د دې د ترته نسبت صحیح کیږي دا نسبت د دې پر وي صرف نسبت صحیح کیدل نه دا نهبد د دکشه د دغه فرایدتہ نسبت پکاري او دغه حقیقتا متصقې نو کون بوله هما د لچرا پیل او شبی پیل د دغه پاروي دا مطلب ده و ما را کني لهو ان معناه معنا د دکشه چرا د پیل او شبی پیل چې را کا ایمم به دې دکشه سره سوي قائم وي او وصف الله او دغه پارسوي وصف دې دغه پار حقیقتا شری نو څنګه چې اونطور اوصاب گردی، لکه ارشه دو پارکتل اغا وصاب گردولی شی، پاس تماؤی، چی لکه مسل تو مثلا زیدود لاکی دا مختیو میثال دراغی، زیدود لاکی دا عمری وواد. نوز پری یه زید ترم پززارو سرسوک متسپ شه زیده، اپنا زوگیت سرسوک متسپ شیده، اے حالا، نیو درددده پارش ابله، دردده پارش حق هو او حق في أييس ده إلي ت لا اسمنا دهتهوكشي سواء كان برابره خبراتكي فييدويل مخلوب كله لافعل فخ ال علىلا سربي او لغير پخلق غير سرميش قول أقالال أخ ده تلاسر في لادة عن سنت أكدي او لا يرجي يا دغيردار بني دا, دا, دا, دا معتزله أكيد تشاروك زك معتزلة بعض أطال غد چامنيقد مخلوب خلق مني لا پخقى او فكسر چاسردي من مخلوب سري اتخذنا مخلوق سائد منو ايخ عليك صرف الله جل جلاله هو ده كانش كاماتا دا كانوا نكاو ندا بالواسطه دام دا الله تعالى افعال دا كامات الله تعالى كدكني ودا كيديشون بالزياد يا بالواسطه بلا واسطه يا بالواسطه خالق صرف الله كلاه خالق بل ذاته نيشتا اگر منغا بتا سو مثال علي اغيني كم افال اختيار الانسان دي ودا مخلوق ده بندري اغي دكيكاي د حقیقت حقیقته الی ک اعتبار نه شته په د مخلوب پ لکه معتله چې دا پ د د ک دپار حقیقتن ثات اسناد راځې او حق داوی وي چې دا دده ته منسوک کې اوس د زرد زار د مسله زمونږ پرزبانې مخلووب لاري او ضایته منتصر دی دا د ز زید واات ل کيدي چې د تهوب باند راس شو حقیقه اکې شو او که دا معتظلی ووي اگر چې د مووتلي په ننسبانې دا مخلووب د چا شو داال دوال دا مخلووب د ضیت دي دا په اختیاریدو زید له حاضر د دې خالق زید دی حچونکی د دې د پاره د اداکار وکړي حق د دې نسبت دی د تا او شی له حاضر دای په نسبت د نمنداس حقیقته عقلیه شه نه دی وی دل اعتبار نشته چې دا فعل مخلوق د چا دی د دې نشي کته ادا په اختیار ګریو او په اختیار کې نه دی اختیار غیر اختیار او مخلوقیت او غیر مخلوقیت تکته نشي دې تکته شی جدا د وسف ورزي او کنا ګرځي او حق, دی دی حق دو دو دا چې د نسبت د دوه توکو شي قبل چاته دوه کوشي مګر نسبت ی حق دا وی چې د توکو شي زې په صرف راځي موږ نه تحقیق ته دي سواء کان برابر خبره دا صادرا له کوم ځای له منابع صادری په اختیاري په خپل اختیار سره لکه زربش او لا یاده دنه په خپل اختیار سره صادره ني کمال زوا او متا لکمال زہ او متا شه مده کې ګویا اشاره دي ته کوشي مرض او موت دا د انسان نشادري ګو په خپل اختیار سره نہیں خبر انده دره هلکه دا دغه دنه صادریږي دا پسو کوه کوي الله تعالی په واکیا کوي دکی وګوره ته د فری الفاظو کې کذربا کذربا زرا بش او له یاد اختیار سره دنه صادره نه هی خو اجازه نه صادره کې هوته باندې واکې دي او زو ماته دکسش شمرزه شو په ماتهش دلاش او صدور بہرحال و شبہ و حکیکہ الله ترا صدور د انسان په اختیار د الله سره د مرزا او ما کاوشي ا دې د زرب صدور چوشي د انسان نسو شي ندی د بارکترین مثال الله تاسو ته مرز اوماد د د نبلا اختیار د د په فل ندی چې د نبلا اختیار الله مجبور کیو دنس شي صادد ندی د بار تحرک المرتعش ول مثال سي خبرم ځان تا دا دا انسان نشادریکو انسان په اختیار انسان د لاسه دا ژوند چی شه او د انسان اختیار زغ د دیپې پرز ډېر زیاده د الله تعالی طرف دی انسان بوي الله جل جلاله رضات او صدر او کو د چا کاله انسان د تر په دې لپاره صحیح په انسان صدر کې د انسان په اختیار کې نه هغه څه چې تحرک مرتعش ته پدې شد د الله تعالی د ذاتنا واقعي انسان په صرف متصفو ګرځي کرځاو مرځاو باندې په ظاول کې تحرک مرتعش ولا بهترین مثال او په تسامو ده پس اغه غن صدر منو صدر ویده به اختیار هي پختہ زره بش او لا یا دنه صدر نه پختہ اختیار یعنی مطلب دا امرزا ما دنه صدر بي اختیار نه دی وو فيه تمام دنه صدر نه به سر نه سرو واقع دی لپاره به ترين مثال د پختہ اختیار نه نه تاک شام الحقيقه د عقليه دا علي ما يشمله التاريخ د حقیقت بنا کا غیبرت بنی بنا کا غشه بنی یشم له تاریخ بنا کا صورت بنی یشم له تاریخ چې تاریخ پاتې سی کی اربع مدک اقسام جی اربع الصلور دی الاول اول چې ما یطابق الواقع ول الاعتقاد چې مطابق کی واقع او دو د دو اعتقاد سره دواله سره جميعان کاول للمؤمن وقعنت بجوره ذکر تا ته عند المتکلم فی ظاهر ویلی تاسو چې ارې یو مثال مانه تدبیق <تصفيق> کای نو ظاهر حال دغه تبم ګوره د متکلم رعایت بسعته او قلب تاسو او مثال مانه کوي لکه کول د مؤمن مؤمن و چې انبت الله البق اس دې کې اسناد شوه دې د فعل انبتا لفظ الج الله لفظ الجلاله لفظ الله ور لفظ فعل چې امبات الله هو د سپديان اوس دې امبات نس بچ الله تعالی شو نو دا چې مؤمن کو کې نو دا حقیقتا په د الله د پاره دی او دا حق دار چې اسناد دې وکوي شي کنه دا غیر ماوله و دي دا کایه بچو مجازن نسبته اندره حق دارې دا امبات شو کوي الله تعالی او پر دې سره الله پیدا د الله تعالی کار دی آمو اګه د چا کې لحه دغه کته کوي عقلی شو کوم حق ته عقلی شو چې کوم مطابق د سر سره واقعيک الله کوي صحیح شو او په اتیکاد د مؤمن کمداد الله نصاب د الله تعالی خبرونه دروځي دا یو مثال شي چې مطابق د واقعي اتیکاد سره هم حقیقت عقلی دی د پیر نسبت شیره ما هو دا شي په شیبهن مثال چې جوړو متو سمایون تک اسیکه انبات الله الامر انو نو سباشده ناکسته لپاره مثال شي مرکب ناکسته لپاره مثال وګورځیدا مرکب تام لپاره مثال شبد مرکب ناکسته وګورم ځین او د شیبه فعل لپاره مثال چې کومه تاریخ کې د دې نسبت فعل یې شي د شیبه فعل مثال مونږ رانه وایم شیبه فعل لپاره درته درته ورو د استانې ما له ما ما هغه صورت یې تابع د اراحه تابع د ایتکار تابع د ایتکار چې تابع د ایتکار سره کافر شو اما تربيو البقل اما تربيو انو سر مربي سبزيانه سبزيانه کافر چې دا خبره د اجازه د ګیدي سره برابر ده ځکه الله ذات غنمن ده د خريجو کافر بیا هم باج کافران الله ذات منیش اشتراک ته مشتکان د اشتراک پی ان روان دي سره د افغانستان مسلمه مسلماناني دا سیم نوروندي ځات مخ سرداري چې دا سختلا ذات منی دنیا کې دا چې وسلیما سلیګرزه او وسلیما نکافر زه دګرځي دا کو وسلی ته عبادت کوي څنګه بچ مشرکان ورته عبادت لوبوتا نه تا شفال نا ایل الله نو صد دغه تر سره به چې برګټي دا کړوي او دغه مصیبار صورت مایه راځي هغه پاکي بزبي کولی او اګيبه به ورسره نو کوي او فلم کوي باندې کولیږي خپل به دری کولی لا تفل کولیږي او فلم راغته لا چې هغه شبروت یې خلوی کار کوم له اټجبو چې په دې کې نه تفهمه جوړه چې هغه روان ووته خلک واڅلاخه پکې کیږي دا کار مندبوګ په بل <سؤال> ډول راځي چې د غفلن نو به نتورف مشرته فرهم مشرته د بیا برشن صدر د وګکو او بیا د بیا روان نو وسيله داسې قسمه اختیارات ورکول داسې قسمه اختیاراته ورکول دا وه چې په فکر کې شک نشته قد شوهنا خبره چې تاسو ټول اعمال وسیله یا د بل ذات و کوي ته ذات نه مراد رجع اوله ماوي اعمال فاضله او تکیه نه ځنه کوم عمل هغه او ثلاثه نه پښکې مسلمان او د هندو یو شان دي ستنې انسان الله تحقق نه مراد د ځانې کوم اعمال او کله هغه موثر کړي دا هغه خبر موثر کړي یا هغه موثر کړي دا څه قسمه کيده پکې وي دا بشکه چې کله پکېنی صرف پکې د کلمه زبانې جوړه خپل باندې انسان نه په وسیله زموږ راغار کړي د دې چې کوم کرو مشته جمهور علماو نو دا جائز څه دا سره توجیه یې دی بلکې علاوه شرکیه دي دا شرکیه باندې نکي نه کول منکر کار او په حبرکم یعلا ده څنګه لږه بهرحال ام بتربیو البقل اه لکه نن اه دو اقیدی په خبره لاله دنیا کې د بیرو خلق د اکیدش ته د الله منی او باز د د چې ورسره د یو شی عبارت کیه و د وسېل کې نو که خدای یوځای ورسره خدای کیږي اوبره زه هم دا اسدایم ورته ویو مشتکار شي او باندی دا چې بالکل قرآن منی سر فزان الله یی باندې کله کده وو د سې عبارت په دنیا کې ارزیاچه وا او د سې عبارت دنیا کې د نه انتهايي زیات شي ترې دی باندې سره الله جل جلاله ویلو وازه وکړل نو ما دا پریس تک تم نمک سمط دارات تم دغه نمک له واکه چې ازادو د کمی سره متعلق نه اګان الله رې په داد دی در کار چی دی کزلکی چکرن پنیر کور و دل اجعل لنا الہا کمالا اعلیحا حلق او دیگرن اعبادت دیکھا کون او بیار کالیو باہر حال <سؤال> یا کنیمتو کنو یا حال خدا کبان ادائی نوڑیو خدا غی استعمال زان پر ناجائز بنا بیارون سامری دی کارواه است حاضر الہ کنو و الہ موسیقی نسیم و سالسلام یدتر در خدا دای دل دل دل صحیح شو؟ خدا پاک په محدد د خپل کاروبار ته بوځي او خپل کار او د شرکتونو په اړه په ګټې تو په خبرې سره په نامو کې وایو بل سترون هو ښه ته سم ځای د مربوطه په خوشي دامهږي بیا په دې پاک سوه بعد پس دا نووته حکم او ځل اچي د جندل جرازی په کوم ځای باندې چې د شیخ جرازمي توحید دد لګي نو دي په دانه ضرورته تور حل تعال مټر تعال مټر پرځه راځه دا کار سره کله د دې مسالته بعد معاینه کوي کنه خو دا په دې او معاینه کوله چې دې ګډن به بعضې مسواخ بعد د اتو مرزي په که شې ګډن دې ګندګي اے ان دې به مسواخ بعد د اتو ډوټه تنزل او دته ټولنده د پرويس په تنه څن په تارابو د ځان له واکېدا يا خدای مړي لاس ته وبل باندې وایي به دزین دغه خبر مته چې ګرامر نشي زې هند چې بری په کازين د ورانه نن نه خدای طاقت په لبل چې په جنیبه روزانه جاده راکاږي د جن نجاتي مليسګي محبت سره کې باره دنيا دې د غیرو شیزو عبادت شي خبرم ځم دراغ رغيب الله منینا عيشي زنا موثرګني شیزو نه زګني موثرګني ربيع يوم اصل مثلا کا کړ دې اس امبات د پاکی دغه د حال مطابق چاغه نه مني صحیح شو د امبات د الله د پاره د دا د پاره د ربی د پاره و هو مني نه کنه مجنسب دغه پنزباندی د بالکل نو دا څه شي شي حقیقته عقلیه او اپد دینه د مرکب ناکسته لپاره مثال جوړه وای د شیبه لپاره تعریف دابیک مثال جوړه و نو اځه بنی امبات ربی ال و 40 مطابق الواقع و درم انګده چې کوم مطابق به سر د واقعي سره فکر تکول المعتزلي لکه قال المعتزلي چې لمن اجد يعرف حاله چه د حاله باندې مخاطب وای نه وه و هو يفيها دا معتزلي يعرف حالت تقي منه د مخاطب ما او معتزلي وتسوئ کتل المعتزلي هو تقول خلق الله الافعال كلها الله تعالی دا ټول افعال پیدا کړی نو مطابق دي واکي سره شي مطابق ته اږي سره شي دغه ټول افعال چې پیرا خبر جدا د دې اعتقاد سره مطابق نه دی د دې ټکای ماجدو کول واکي سره خدا په د اعتقاد سره مطابق لهذا جردد د اعتقاد سره مطابقه ادم دا حقیقت ته چې سره واکې سره مطابق وي او د اعتقاد سره مطابق نه دی دا څنګه بحثو مثال شي او صلاة نماز او سره او مخاطب دی که د مخاطب ته شي خبره چې هغه د حالت معلومي د حالت ده او بیا د وژټل اپال <سؤال> الله ته راځه توله بلځه راغړې نو کریمه هڅه د اغه د حالت معلومیدل په دې باندې کریمه دا چې دې نسبت ما هو لهوته نه کوي ما هو لهو دا نه کوي خارج کیږي ما هو لهو ته حقیقت شو او ظاهر حال د دې باندې کریمه شو چې له نسبت ما هو لهوته نه دي دا کومه تو زیل دي نو مجاز په یو وخت کې د دې معنی نشته چې یو اسناد به اعتبار وجهین حقیقت شي او به اعتبار وجهین نشي مجاز نه بیا د دې ډول لپاره مثال کوي چې دغه تحقیقاته اګلیش او اعتبار د شخصین سره په اعتبار دوه وجهین سره خبرم ځین تر راغلم په یو نشانه کپدی ایتبان سره وځه د حالت معلوم نه دي دا غوړې ظاهر متباعد د ما هو لهو ته نسبت بوکو به خارج کې د دخلفق په ترتیب کې آپی کرینه نه ګرځي چې دا غیر ما هو لهو ده نو سره حاکی کوي اټلی شو کپدی ایتبار سره وځه کرینه پکایمړه دا کرینه چې مخاطب ته په دا جلسې او بیان د ټولینس نسبت ما هو لهو ولا لټان ما هو کدا نه د با سره کرینه قائم علا چې دا ما هو له غوته نسبته نه دی الله دې په دې فنډ نه ونه هو له غوته له فارو نه دی دا مجاز دی غوې کې دا الله د پروازی و د ټول نسبته کو نه ما هو له غوته و او د ټول نسبته الله ته کو نه مجاز شو ابر نه انده یو تر تمجاز شو نه ما هو له غوته نسبته نه چې مجاز عقیشه او بل درته حقيقته خدای په د شخصین او په اعتبار او کله وهو او دا معتزلی تیری یخپی و د خپل حال <سؤال> پټی میو د مخاطبنا ککل المعتزلی خلق الله الافعال كلها فاذا کړی دی الله تعالی ټول افعال وهذا مثال متروک فی المثل فالمثال مما دی مشتم قرابه او سره مثال چي مال يوابيكول واقع اولل اعتقاد چنه مطابق دواقع واقع چا سره اعتقاد سره زيده غو ظاهر حال کې قطاري كيزه راه لکه ظاهر ويلي غره ظاهر حال کې نافيل دله لپاره دي اگر چنه مطابق د واقع سره دي علاوه استه هغه خبره چې درته سيده زد الثل zo' کلام سارا متعلق کیتا. تا س Omahaala برخواه coup! من زداز نو هر قрам صحستان و ده جار اقرار سرا سوق متعلق کی دلده دک او خبری لیا غظه نا ک食ان مخبر رسا پس او واقعه ثلاثیت نس بتو زو سجده از آرا جاسد هوا رسول صحا ها و blev و يمحق کرم نظ Christianity rios šYanaanjan Wirosh ul-Rabi amalaraав tabk العاق te wala الاتقاط جميعا بين the جا ازیدن و تعلم انہو لم یجی جا ازیدن و انتا تعلم انہو لم یجی نو اسو طوی جا ازیدن اما جیت نسبت چا توشو اور تد اکول کے خطا تپر تریچی زید راغلے ندے زید راغلے نے واکیس رخو د پدې جزید راغله ند. نه ته واه اجازه د دې جزید راغله او په داسحال کې چې خاص تاسو سره په دې جزید راغله نه نه دا د واقع سره مطابق تدې تیکار سره مطابق ایتکار سره خوځه مطابق نه دی وان د عالم لم یجی وان د ته کوجه اکیدت اداره تعالم نمور د ایتکار د وان تعالم وان د تاته کېدو تاسو معنی د دې نه دره او خارج کې خبره جا د ایتکار سره مطابق شه اوه نشوى كنت انت تعلم لم يجيه تحب التقاط داتي جراغ لك نعم التوجيه متابق شده كيدي سبه الهكى متابق لم يجيه والاعتقاط ده اواجا يوك نتلقى بل انت تعلم لم يجيه تحبت لم يجيه اعتقاط ده اواجا المتابقات ده اعتقاط سرشته نشت او خارج کم لمیجے او خارج سے رہتے ہیں او مطابقات شتا ہے نی دو واکی سر مطابق شتا ہے تو جا آوے خارج کے لمیجے دے نی دے اعتقاد سر اشتر کستا ہے اعتقاد لمیجے دے اکول دے جا آوے اپر اندرہ لگا نی دو واکی سر مطابق دے نی دے اعتقاد سر مطابق دے چونکہ مجیعت فضی سر متسکی کی دکه د دود لپاره ده په دغه سره متصل کیږي د د زېدت لپاره خبرونه درته دا د دود لپاره است مالیکی ځکه انسان لپاره د زېدت لپاره مدينه استعمالي استعمال شي اگر چې واقع سره مطابق وي نه اتفاق سره مطابق نه دی خدا تل ما هو له حقکتا د انسان لپاره د زېدت سره او حق داري چې پرسر انسانيت شي مدينه متصل کیږي زید عمر بکر وغیرہ کدی باندې څه خاطره ځکم کونه له همو تلکم د کما یاد کړی چې دا د دسرې کائمیږي او د دوه صف ګرځي اګه دا وی چې ډېر به کی مدې وې ماره یتابکل اعتقاد ولیا کړو پر مثال دا یو ککابل کجاء ازدن وانت والحال انت حاصتا او حال دا چې خاصتا تاسو په دې دغه نقطه غوړی بایاني کړو تاسو تعلم اذا حسست انك قد محادثت بدنيتك كمحادثه في ابدي مجاز جوردي وانت والحال حاله لانك حسست تعلم خاصه انك قد انه لم يجيزون المحادثه محادثه بد كمحادثه في اذل عالم المعلم المحاتب كمخاطب قد يلك بها كرينه هذا اذا نسب ما دون غير ما هو له ما اقسام استرافي السبيه علم دو ما هو له ما ظاهر کدا د د غلام پہله خود غلام پہله الکه زی درغینه داو علما الله دا مطلب زی غلام راغې داو غلام مجھے تاگو زکہ مخاطب کپا تره د مخاطب علم دې په خبره کري نه کړی چې ورنسبت مازيد تاگو خو زيد نه رغلي زيد غلامو راغلي نو کوم مخاطب کپا دې ممکن ده چې دا زيد پن نه ده د غلام پن دې خو زيد ته منسوب کوم استاد علم تقریبا نه کړی نه چې دا نسبت مغو لهود نه ده چا د غیر مغوا دې اجازه ګرځي دې شي امکان د مجاز په دې امکان د مجاز دې مثالنا امکان د مجاز د وختو د فارماتین د کېدولو باندې ته تعالی خاصتا انه لم یجي صحیح څنګه کما خاطب د په دې وبال <سؤال> چې بیا متکلم مطلب پکې زید ګویرا لاله <سؤال> کې بشمن انګ ګورنو بیر خپل پروانچ راشي علي دیرا لهنګ دغه مور را یا یاد ابي نور خادمات جا کرا نغلی دیرا لهنګ علي لارستی هک موټرسیکل د رواي بازار کې یې سراحلی د خلک کوي چیتا دا چې تا ته په بالکل هغه ته بالکل په تنځه کې بیا به د ټیم کې د مخاطب علم پدې باندې کړی نه ګرځول شي چې دا سه شه دانشبد د تا مجازن دی دا د فنلره دا په منځ د متکلم دا بل څه منسو دي او ظاهري طور د مخاطبې لوي کړی نه ګرځول او دا غنره په چا ترواړل ترواړل او زمونځه دراجي اولي اذا علم المحاتب مخاطب مخاطب کا پتہ اذن ذکر کرنګې څنګه متکلم تقدره لمعه تعین کونه حقیقتا جن متاین کی کدل ذکرام حقیقتا لجواز د وجود امکان ان یکون متکلم چې وی دی متکلم کج علمه سامعی ګرزولی دی علم د سامعی بانه لم یجی بانه لم یجید کرینه ګرزولی کرینه بانه لم یجید کرینه علمه سامعی علم د سامعی خصوص بانه لم یجید اغه د پټره چې راغله ندې متکلم د سامعيه د گردش جعاله کرینه تندادي کرینه ګرځولي علی انه لم يرد ظاهره شم ما دک متقلم ظاهر عبارت هغه اراده کړي ندې دا ظاهر ته د نسبت د مجید کمزید ته د د دا مراده ندې دا د اولام ترې استاد عینې مې فکرینه ګرځول چې تا پته غوړي چې ما غوړو نهره ما غوړو بلې اولام ندې ساجو مفلا يكون الاسناد یعنی کې ګی اسناد الی ما هو لهو ته عند المتکلم ته ظاهر په نسبت زکای پی کارینگر دوله چیداد دلتا پارنده بلکتاد چید دلتا پارنده بلچید دلتا پارنده بلچید دلتا پارنده بس